Драб гикнув і помалу почало сідати, мов куля, з якої випустили повітря. Найліпша реакція була в третього. Той вихопив свого кольта, великим пальцем одвів запобіжника – і невдовго думаючи, натиснув спуск. Принаймні так йому здалося. Треба було бачити його бадинську мармизу, коли цей кольт раптом опинився в моїй руці, а сам він, сторчака заточившись через усю кімнату, обернувся довкола своєї осі і ударився головою об стіну. Мішегіне зарив патлах. Він стояв на порозі кабінету, і лице його аж перекосилося від несмаку. «Йолупи, ви ж об нього зуби поламаєте! Придурки, це ж Кінг-Конг із фірми «Кавказця»!» «А нічого в тебе, хлопці!» – сказав я підбадьорливо. «Професіонали!» Тоді ще раз глянув на пістолет і, подумавши, поставив його на запобіжника. «З такими воювати можна! Реакція, тренуваність – все як треба!» Гицель, який скорчившись, сидів під стіною, раптом затіпався у конвульсіях. Його вивернуло просто на підлогу. Третій драб крутнув головою, приходячи до тями. Я взяв пістолета за ствол і кинув йому. Чорний Іван з монгелем зареготали. Патлах люто глипнув на них, і двері затріснулись. То це здоровило помалу підвівся з підлоги, величезний і похмурий, мов панцирна шафа у кабінеті слідчого. Це що, той самий Кінкон? Щось не віриться правду казати. Патлах сплюнув. Іншим теж не вірилося, поки не зіграли в ящик. А ти, глянув він на мене, як пацан, дій Богу, знайшов місце для показових боїв. Перевірка боєготовності, недбало сказав я, заходячи з Патлахом в кабінет. Та й тренуватися ж треба ж комусь. Тоді впав у крісла і поклавши ноги на стіл, добув за вуха Агара Маратовий сигари. Ти що, до війни готуєшся? Як треба, то можу підсобити. У вільний від роботи час. Я трохи подумав і докинув. За тисячу доларів, звичайно. Патлах з несмаком скривився. Те, сказав уникач у погляду, якось буде, обійдемося. Своїми силами, одне слово. Я крутнув головою, розглядаючи Патлаха з неприхованим інтересом. Ну і скупий же був цей мафіоза, справній жедяра, інакше не скажеш. Подейкували навіть своїм людям, він по змозі старається не платити. І взагалі уникає розмов про гроші. Як йому пощастило збити таку сильну і законспіровану мафію, це так назавжди засталося для мене загадкою. Так чи інак, фірма Патлаха процвітала. Ба більше, вона... Мов той спрут поволі розпускала свої мацаки, підминаючи під себе всеньке старе місто. Не дарма ж Патлах і не думав емігрувати в Ізраїль. Услід за багатьма своїми співвітчизниками. Дякувати Богові йому і тут жилося лепсько, та ще й як. Ну що ж, знудьговано сказав я, не хочеш, то ходи голодний. А що, в тебе справді якісь проблеми з конкурентами? Патлах махнув рукою. Розберемося. Це, правду сказати, не конкуренти, а, коротше, розберемося. А все-таки, – недбало поспитав я, випускаючи в стелю хмарку синюватого диму. Поява нової групи та ще й такої зубатої – інформація, яка завжди насторожувала Тартар. Свого часу ми обламали роги Патлахові, який геть розперезався і збирав із тутещих бізнесменів «Непомірну данину. А тепер не доведи, Господи, іще один клопіт. Фірма «Асклепій», – неохоче сказав Патлах. «Медицина – те все. Місяць тому вони купили тут офіс. Я дав їм наздогад, що в цьому районі треба платити хазяїнові. А коли приїхали мої люди, то їх зустріли автоматним вогнем. Тоді вкинули гранату до моєї контори. Тоді жертви поцікавився я». Патлах неспокійно засовався у фателі. «Двох укоцали», – буркнув він, – «з нових людей. Ти їх не знаєш». Його обличчя раптом напружилося. «А ви в наш базар не лізьте, ясно? Ваше діло – сторона». «Ясно, ясно», – сказав я, замислено розглядаючи кінчик сигари. «А отже все-таки війна», – подумав я собі. «І навряд чи Мурат захоче їм у цьому заважити, бо в Тартару зараз клопотів під зав'язку». Ну, сказав я, підводячи погляд на Патлаха, врешті це твої проблеми, власне...